guzti guztioi! <totipa> bueno, aspaliko partez, gaurkoan egun argiiz egiten dugu saioa, eta zarrantxak leon, hori indikan, egu, egu da berria zidugu, eta manxezate gonekin eroberon, laro egitea eratzi puntuzazpian. No? eta dakizuten bezala, gurekin bero saio parte hartzaia izan nahi du hortaz, bide ezberdinak gurekin harremanetan jartzeko bi asterenetik behin bezala Bueno, esatea, gaurkoan miren eta ni ainara hemen gaudela zuekin eta programa politpolita polita prestatu dugula gaurkoan ere Beti bezala, eta ba, gaurkoan elkarrizketa bateukiko dugu ere miren gaztainaga izango gurekin Eta, bueno, ba, azken garaian jean, kulturan ingur gilduta gabiltzanez, ba, gaurkoan hori aktorea den miren gaztainago ega zerkontuatzen digun. Beno, eta esan bezala eh, modu ezberdinak gurekin harremanetan jartzeko, internetbidez gonekin abildua gmail.com, Eta telefonoak eh, ondoren motako ditugu, baina berko apuntatzea oso oso garrantzitsua dela, zegarkoan berriro ere asmakizuna botako ditugu, jake ez dut zuten hori indekinan, beraz oso atentu egon eta apuntatu telefonoa guri deitzeko edo bestela lai datzirela zei. Bonjour, oran juboza form que le nineru domandeu nipaz atribue. Antxete erratiko telefonoa oraindik ez ezakizula? Ipar aldetik deitzen baduzu 0-Bost-Bederatzi-Lauzortzi-Iruzei-Sei-Bost. Eta egoaldetik deitu ezkero 00 iru iru bost bost Ipar aldetik deitu ezkero 00 sei bost Asmakizuna batako asteko saio hasieran eta badakizute, bederatziak bitarte okaztute deitzeko, ongintzun zuten bezala, zero bost, bost bederatzi, lauzortzi, irusei, zei bostera. Eta bergo horretziko dugu asmakizuna. Ba, bueno, zen histerieta antzekoa. E, Aitaseme aita bat, kotxean dihoazte. Eta, aha, aha aina da, aloro, eh? <laughs> Eta kotxe eiztripua izaten dute, aita hile egiten da momentuan bertan eta semea hospitalera eramaten dute, oso oso gaizkiago. Eta bertan, ba, den mediku batek, e, ba, bera deitzen dute, mutila salbatu dezan, eta zaten du, ez duela salbatzea bere semea baita. Hemendik diote ez du dela, zaila beraz, eslutsatu eta daitu Here Beno, eta ohitura den bezala, e, gaurkoan bidailagun Billy Holiday izango dugu, e, saio guztian zehar Filadelfian mila beharatzere undama bostean emakume potente hau, izango dugu guztian zehar, sanbezala, e, miren gaztainagarekin baita ere, baino lehenago eta lehenik eta behin bueno, ba, berrien sekzio hau erdi aldatzen ari garen hontan, ontan, ez, aurreko astean beste modu batean egin genuen, eta gaurkoan ere horren arira jarraituko dugu. Miren lantz, baiago da kini baino, honekin. Ez da ba, bueno, aurrekoan, e, ba, murgildu ginen bai Madrilean gertatutako ekintzaen inguruan, ba gogoratzen bazarete Madrileko Complutense Unibertsitatean eskatalde bat e, bertako kapilara sartu zen ekintza feminista eta Elizaren kontrako ekintza bat alarrekatuz. Ta bueno, ba izozarrisko jazarpena Ba, izan dute, beraien etxetara txilotza joan dira eta guzti, eta horren bueno, ba, bueno, noia hartzen eman genuen, Madri Jokoneskekin egoteko aukera izan genuen. Eta, ba, esan barra dugu, Euskal Herrian ere, ba, elkartasun adirazpen gisa, e, do, joan den Nostiralean, do Nostian e, bat burutu zutela, e, transmarik aboio elkartea, eta ba, bueno, bilgune feministakokiak ere bazteuden bertan eta ba hartzaion katedralera jontzean, eta bertan, ma, piskat, ba, galean e, ba, jen, zebilen jendeari, ba, ba, batik bat elkartasun ekintza bat izan zen, ez? Ba, bai eskuerriagoan zituzten Madreien gertatutakoa zabaltzeko asmoz, eta, bueno, ba, konzentrazio antzeko bat burutu zuten bertan. Ba, kuriosia moduan komentatu digute, bueno, eta malez ez zindu izan dugu bera ekin egon, baina esan digute, ba, ada bertatu eta gainera ezugarrizko ezkontza topatu zutela eta bueno han dena nahastu ziela baina ba bueno bertan egontziela eta hori garrantzitsua ba elkartasuna adierazizutela mareia konezkekin Bare bueno, fitimi ere Complutenseren lagunak eh, ekintzak egiten ari direla bitartean sinadura bilketa aurrekoan esan genuen bezala bada aukera sinatzeko ere, beraien ekintzaren alde eta kriminalizaziaren aurka baita ere, eta bueno, esatearen airumila sinadura baino gehiago e, lortu dituztela jen artean irakasle, unibertsitateko irakasle askorena, eta e, aurreko astean manifestazio erraldoi bat egin zutela baita ere, Ta, bueno, e, eta bueno hortikan eta emendikan berriz ere gure babesa neska Hau hei. Baina, bueno, e, bedio ezberdineta ez aparte, eta elbidea, ere Facebooka badaukagu, gonekin eta bertan ere bat lotura badago manifestura sartu nahi, nahi badalimaduz dute, bedaraz, Facebook izan ezkero, gonekinen ba, sartu eta bertan daukazute. Mm -hmm. Beste laka hozen larrezen ere, bada horrelako lotura bat, bertan sinatu alizateko. Eta unilaika nere. Meme -hmm. On her knees It's sleepy time Down south Steamboats on the river Are coming, are going Splashing the night away Hear those banjos ringing The folks who are all singing, they dance to the break of day's say Dear old Southland, with its dreamy songs, take me back there where Oh, how I love to be is when it's sleepy time down south Bueno, eta bueno, berrien sai hontan <coughs> komentatzea ere eh bueno, asteburuan, uste dut izan dela gaur, bueno, gaur bertan, baina asteburuan gertatutako gerta <laughs> gertatera lasgarria e, beste emakume bat topatu dute beria ingo lakuan. Eta bueno, ba orain dela gutxi gertatu zen e, uno estar hautzen eh hartutako emakumeen gertaera ere eta bueno, <coughs> pizka bat, ez? Alarmantea gertatzen dena eta ba, orain sekreto de sumarioan edo gorde, esan dute gordeko dutela kasu hau eta baina sartu dute hori oso modu violentoan eta topatu dutela emakumea lakoan eta eta da ezter gertatu den.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 my stuff. Nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made today. There'll be some changes made. Bueno, eta pixkat ere, e, igual aipatzea azte huruan irunen e, performance bat, oso interesgarra ikusteko aukera izan dugu, pixkat, e, igual esklusiba beste irratxa joren baterik baina, bueno, bainetik komentatzea harren, e, larun batean, kabigorriate neoan, etorritako antzerki talde bat ikusteko aukera gontzen, Bega, gainera ba, orintxe bertan eman den iraultzaren inguruko performance bat e, eskaini zuten eta ba, bueno, protagonistetako bat, e, gainera jatorri euskaldunak dituen eskaba da bertan tun zen bizi dena eta bueno, ba, interesgarra izan zen ere beraien gaotsxetatik e, ba, zuzenean... Ba, Ez irautza bera bezituten pertsonen hau txetatik entzutea gertatutakoa eta bueno, ba, ere modu artistiko batean e, ikusteko aukera. Interesgarra izan zen, polita, unki garria, eta gainera bueno, samarra fermi mugurzen eskutik etorri, dela, pixkat, ba, berarekin harremana dutelako, eta eta hori bat, e, latelie de, da beraren e, antzerki taldearen izena, eta nahi izan ezkero interneten ere, Mai espeiza badaukate eta bueno, informazio gehiago, beraien obraz berdinen inguruan eta talde interesgarria. Bilo, bueno, eta Billy Holidayiren urrengoa abestia, entzuten dugun bitartean, hasieran esan bezala, miren gaztaniagarekin, harremanetan jarriko gara, bat bere ibilbidea eta momentuan zertan dabilen kontatzeko aukera izango dugulako. Honey, did I do? Do I need you? Oh my, do I? Honey, did I do? I'm glad One more. Esan bezala, gaurkoan Miren gaztainagarekin hitz egiteko aukera izango dugu eta bueno ba piskata bera irundarra da hementxe horbile horbilekoa 1975ean jaio zen eta bueno ba Antzerkiola imajinariaren taldekea <risa> eh arte derrak ikasi zuen baita, baita ere telebistako aurkezlea e, aktore lanak egin ditu ere ETB 3 Martina Saioan behar bada ezaguna egin zaizue eta antzerkirakasle, xagarroio nire abezlari, baina baina zer da, ez den megoza egite dituzu, miren? Aduk, baina txandean, bai, azkuriak angozta errazkatu berdea eta. Aja, uh -huh. eh, itxeine, arazo tekniko bat dago ez duzen zuten, miren? Ez, ez duzen zuten, ah, ez zuten, ba zuten ba miren? Baina, bai, bai. Eta, baina? Ez Bai, <laughs> bai, kaixo. Nik bai entzutzen zaitut. Kaixo gabe itsermena. Mire nik zure bai, nik zure bai, ondo. Ondo. Bai. bai. Beno ba, eh Miren zure aurkezpen txiki bat egin bai. ba, du eta ba aipatu du saltsa batetan ibilia zarela, baina gu elkarrezketa pixkatasteko jakin nahiko genuke ea nola asten zara gusti honetan. Batez ere antzerkian, nola asten zara? Ba, hori esan dezun bezala Bilbora Junitzan arte derrak ikastea, eta, bueno, beti izabletorrean txerkian, ba, zea hori ez gogu hori, eta, ba, bigarren urtian, e, erontzian UEUko Euskera Urako Euskal Unibertsitateko kurso batzuk, eta jugu ginen iruñara, lagun bat egin jugu nitzan lorearekin irundarra berare bai, eta, eta, eta bertan azaldu ginen kursu aitek, eta ander ezagutu genuen. Eta, gara, nientzatzen nitzan Bilboren zebilela, ba, geho asko gustatu izan berak, Ian zer ki ene ikus puntua eta esan du jo Zubilgon ni Bilbona, orduan azkenan beratzetik ibili izan. A ber, kursuak no uniket zitun daola eta aukera izan geru mina espazioan hasi ginan kursu bat egiten da bueno, berdan parte hartu none eta jaurtikala ta zien 8 oli beti poetiko izan ziela antzerki orai imaginarioaren lelengolana hortan dela honi bezala. Eta gaur arte, mm hm, ordan hortze pizkana pizkana hasi Ez, eta handerrekin espalditik anzabiltz. Eta dira, ja urtiak, oh, ze, ba, madi bat urteia pasako zian, maja, dira gauz ailek, ze zula nola de repente momentu batian pertsona bat agertzea edo egoera bat harrapatzuzu, eta ze, ze zanguratxoan zure bizitzan, momenturtan jakin gabe. Eta guan lako izan zangutxo bera. Uh -huh. Baina, antzerkiaz gain, eta antzerkiola proiektu honetaz gain, e, telebista, e, musika experientzia berrien sale ez e, irakurri izan aldugu beste elkarrizketa batzuetan e, nola azalduko zenuke Saltxera fiskat gustatzen zaizuen proiektu ezbaitetan bai bai eta ezko aztera na zorroia historia deo añia hasta ki ni gustu aigualba de repente igual aukerak etortzen baitzen bat zaizkizu ez eh, ba, de repente sagarriko taldekide izateko aukera ez eh, ba so momentu hortan basatik anez, ni beti debanas, a ber da hoy eitia, eh? Beti aukera baldin badakazu, bas bai suraldetikan edo beste batek eskaintzen dizulako, ba nei gustatzen zaiz eh, probatzea egilea esan da, eta ikustia ta azkenian, ba nola gustia dakan zer ikusi ja, ba komunikat horrekinez, ba, baiantzerkia e, eta ulaganean, eotia kronia abezlarigiaz naz, nik polen forro, baina, <gülüyor> bueno, baina aizu, baina zuzeneko, zain, ba, bizitzeko guabalakan, txikitatikoin mikrofono bat eginezkoan, ez izpiloa da, baina noin probatu garrazean, eta aukera izan da, ba, aurrea, eta ba hola izan da, da ki, ba gauza bat bestiaratzetik etorri izan da eta ari ba <coughs> ba neko gogoz probatzeko Ba ez dizkio alateak itxie zerri ez, aukera izan ez geho behintzat. Mm -hmm. Eta zer modu, zaharroiekin, esperientzia? Ba, ondo egei ezan ondo batez ere taldia behazala, oza, personal detitan pasada badi gela, eta gehonik bare asko ikazin ongeo, danen aldetikan eritzi zan, ba hori ni idurte zehonitzen bertan, eta koincidentzi izan zen guzti geno ikusi genula, baia bukatzeko momentu eritzi zala ez, eta gauza bako badaka bere denbora. Baina la experiencia de ¿no? <BLANK limitation> ba? la oso, oso no se en vez de esparrúa, y ahora hay que impartir hacia la cosa de la gente. ¿Pensas tú, Hurtan Jarreizia, pero al debate de su Hombre, ¿verdad? Eso igual, oso en modo chiquitiquillan, está aquí, se viene aquí en el cartuta, oso, oso modo humillan, de repente va a se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, se igual, bañan, no la en plan a lo grande ese es. <risa> formato chiquitándola vaio antzerkia esku zerabita baina bueno hortse hortse geratuko gean Bueno, eta egin duzun obra ezberdinak, bueno, pillaba dira. Mira, ezagik badaukazu baten bat kutxuna edo berezia denaz zuretzat. Bai, beti otzialako zeak, ez, ni ba importante adielako basutsako zure prozesuan eh izan esan ez? Hain bat daude? Ba, adibidez Zortzi claro, olibetipoetikoak oso importanti izan zantze, izan zantze horrekin hazin inzalako ba ez da natokia zagutzen e, modu sorpresibo batean, ze izan zantzen hori baza izan bezalatzen aier batian zartu eta bat batian e, anzertitan aizea lanian, eta jo, ba emberetzi urtenazkan orduan da zan daia ma, oza, nuna bilin zartzen baitare ez, er, eta batian baina gogoz. Jogontzan mundu polski, ekstragedia irrebelioan horreontzal izentzarala ama baitare oso berexi izentzarametzako ba igual de repente personaje enigmatico un solo personaje polifacian texto gehiago ya goitasi berrun dabuelo ba, ba beti ere ba erronka handiago ematen dizun pertsonaia ba gustagarria gusta izate die Jo bestalde gonzan baitare bakarrizketa bakarrizketa probatzeko momentuari izan, bana mm -hmm. kronika de la noche abierta hau au gainek agiborrimen gero nirunen baitare eta izan zen, aukera jakiteko ba, zu bakarrik ez zen nola manejatu ba ordu betez, ez? ba pixkat e, ba, adiegon ba adi egon publiko alun dignora eran, leiskeisen lanazuk ehiotzeko eta hori importante izantzan eta geo bukatzeko ba ja eh lana izango sakonex lan txiki bada eh gerezako ba leria propriua den Horrekin ere, hausnarketa ba, bueno, ba, bidetxo bat irekitzeko balio izan diana, ez? Mm -hmm. Eta azken hau bada hori, jeneroaren ba, inguruko hausnarketa bat egiteet, lan personal bat da, eta bueno, ba, maskulinoa eta femeninoa, eta gizartean eta inbat gauza, nora izalatzen diren, eta bueno, nire persoan eta barra eta barra, eta bueno, horren inguruan izanaz, lan dian, asik que, bueno, ba, pisak laboak izan dira nahiko esanguratxoan eretzako. Eta, bueno, pixkat, esan duzu, gustatu zaizula, ez? E, generoaren inguruan aritza, aus narketa hori egitea. Sí. E, emakume aktoreza bezala, uste duzu, badagoela aldea emakume edo gizonezkoa izan, mundu enten ere? Nik gustat, e, gizartu enten beti gauela aldea. Bara gauzka bere alde pozitibota negatiboa, baion. Baina, tamalez, e, beste hainbat egu edo, Egoetan gertatzen den bezala, ba, batzuetan emakume izateak. Bani guztot, batzutan bai zailduan dizkizula gauza batzuk, edo, bueno, estakit, bat egiteko, ez dakik, bagagola horra bat egitekoa, ez? Esparro guztietan bezala, e, nire egitziz. Orduan, klar, nire, baina horiak oso e, ambito personalera eraman da, nire dugori gantetun nire anean zer, igurusitzegin nahi nuen, ba, behin berriz agarztetik zailan gai hori hori beharre, zala, orduan, el besterik da eztenikaren ulsara, zenbait mugen inguruan edo mere bizitzan zehar bizitutela errealitateen inguruan, hainbat ba, galderaa daiteko goguala kala ez. Eh? Eta bai, o, beste ez esparro bezala hemen ere ba, ba da ezaugarri konkretu bat ez Baina, gido lasaldu. adibidez, Miren ez, eh la Calvario compañía eh, iruneske kosatzen zenuten, ez? Ba, ia, edo, osatzen duzute hori zehen beste galdera tako batea hori e, ibilbidea badun, hori indikan. Ba, ilakalbario izan zen nahiko unean uneko lana zeren eta momentu orban elkartu ginen lan gutxi denakaguniaz eta derrepende zeiten dugu zera zerta, venga, bale. Mm -hmm. Eta batu inginan eta justo ba, arrate, amaia paskua londarrebitarra eta idurok, elinen e, lan au agusekin biola jotzen zula. Eta hu izan zen unean uneko gauza hori, joia ja, bagotxak bere bidetik egitu du. Baiz eta horrein angin bezan baiarekin edemagabitza lanean besti histori batean, baina baina, baina orizontzaren uneko, uneko gauzatxo bat. Eta izena la zerbaitengatik konkretuki edo? La kalbario, hau ezke, arrate etxe berria berak sortu sortuzun. Eta beti berak beti izan da izena horrekin gora eta berak bere izateakin daiko representatibu azalako horregatik. Eta funtza hori aukera duzun. Eta, bueno... Hori egin dituzu inditu zu, askoza betablau gainan, suposatuz desagutze dituzula beste horrapilla ere, bai, zuko duzu antzerkia jendartaren eredu du izan mar duela, doba, erakusle? Mm, bai, beti, ozalik uste dut, noski, ezkor eh, gauz asko muitzei ezo, eh, dudari gabe antzerkiak mere ustez eh, ba, gaur egungo personei buruzitxekin, berduzazu ikusle bezala antzerkira jute maldin bazara ikustotan zertiaren elburua lortzen dela empatia lortzen ezunean ikuslarekiko ez. hainbat bat estrategiara ilbarri jozu, baina e, ikusleak bere burua ez denatukean kontatzen den hortan e, reflejatu ikusi bezan da elbururik nagusienetakoa. Komunikazioaren zera hori, ba, gerpatu dadeia zenbestela, ez taku pazen zuan dirik. <gülüyor> <gülüyor> <risa> Mutu belito gara. Bai, esker da batzutan badiela lan batzuk urdentzala ikustatu ez dela. Zer ah, bai soy pirichio, esai, Ez ez dutuler, tu ere. Incluso. Oi, incluso hori da. Eta igual batzutan igual gu jartze lan batean taulaganean, zer esu, zanika eta bestia eta bestia. Baina claro, izten, eta iristel eta hor nikustet ustet ea, zen cerki kolangile bezala Izkaten lana guk erresponsabilitatea dakagula publikoaletiko sobilia ke dejarfia. Este la público culturala ez, ni ezta hori gero, eh, zer kirenenguruko esiketa gehor hor legokori beste gai bat izan berko litzateke. Ze askotzen injen jende baitare bertsolaritzanenguruan asko zure esiketa gehiago geon da Euskal Herrian bat bertso eskolak, ala eh zakiz e, gausa hurbilagoa dala komunitatean, anzergia zen suerta nohendikan Ba lan asko dakaik eko, ze nahiko urrun genitzen dela uste dut, igual gaur egun gogizarte batian. Zaiatzen geala, baina nire guztu jendeak behar du lalako eziketa bat, egin sensibilitate bat, hainbat hainbat gauzetan bezela ez. Baina, bueno, horre de eskuntzan sartik zago litzateke eta, bueno, eta hori beste gai bada. Baina nire guztu antzerki zaleon responsabilitatea dela publikoarekiko zubiak eikia, Ba, iristeko eta komunikatzeko eta gausak ulertzeko, ez, alden egien. Eh, eta gero pajeota paranoia txikitea ireleko uztia. <laughs> Derreskuala gordiztateko. Hegaletia baita ere, ez. Maiori da, ez? Gen, gal, horren arira galdetu hartzen horrek. Hori ez du sormen mozten, ez piska bat. Eh, bai, orbetiotearrifirrafia nikuzet. Ze niko zela lamatik lam esunean zure zuzure burua imate jozulekua esateko benga, ba, gozatuko eta hemen diguten, da honeak jaisten da ara ta ora, ona eta ona hibiltzen, eta gelo, gehiago erakustezu, eta publikoaren ba, erantzuna datorkizu, ezakizu, ez, ez, ez, da, bueno, ba, nik hau zutu lertu, edo bukaera honek ezutu uste lana borogiltzen dula, eta netzako hor datorrogeo, antzerkian e, bigarren parte importantia dela, ben, lan erakutsita datozen aldaketak baita ez ezpiskat ajustatzeko zure elburua azkenean da, zure mezua ulertzia, kanpuan, <gibus weil> eta hori bada gertatzen, ba ez da zu lortu ez. Eta, bueno, ba, lozaiatzea, holan berdinean lortzen, oi kendezu nurrenguan, ba, hazinatzen gehiago. Eta, <gibus> ere, e, irakasle lanetan aritzen zara ez, entzerkikintan rigorria deustun, uste dut? Bai, bai, bai, bai, baina bintza, ezki, klar, azkenean, aktori izatea plurien plegoa esartuta egin zera Eta, bueno, hori ja, aso mitzia bezitik ezpa Eta, bai, ba, ezke, da beste bat oso polia da nahi dira esan. E, ahimutzen, ez dakit duen dela, bazaztibat urte, ba, hori deustoko e, antzerti eskola batian, artebil, eta, bueno, ba, aukeratxo ezanun ba, zagitaztian, urdu pare bat, e, zibiltzeko, ba, bertan ikasleekin dalanean, eta, bueno, ba, hori ere, ba, da, bezpegide bat, zure interesak, zure gaiak, eta zure auslarketak pixkat froan jartzekoa, eta ezta bisari kaslieekin ibiltzeko de india modukoraktzo, <laughs> osea frogak hien eta jogilea ze... ba, oso politia se komunikazia komunikazioa ematea oso hurbilla da ta eta bueno, ba beste esparrua da desberdina, ez? E, taulak ematen ez dizunak. Eta gero, eh topaketa batzuk ere andolatua izan dituzue, ez? Eh... Ez egitzen azkinon, baina kanpoko bai. jendea torrena bideoetan bon, eta ikusi gala izan dut pixkat, eta, bueno, ba, bai ikusi da intentxoa bai. ez, zegoen batzuta. hau augustia da pixkat antzerkiolaen oi hartzuna, ze, hau izan zen, eh, antzerkiolakin genbiltzanean topera, El buruetako bat zan alako bat opaketak egitea, eh, jardibioz elipusimi zan indian edo ez ali bak, ba gainer segun alako kontaktu txikiak, ba tanpokuak irakasle batzukin ba igual bat beste teknika batzuk erakutsi ahalbitzazketenak eta bueno, baita egiten ordunean ba hiru ba, astezko topaketa batzuk eta bueno, ba, igual ibiltze ginen ba santki batutoa beste antzki teknika batzuk balantzen eta ikaslea jotzen ziren bertara zuten egun sortze hor duz lanintopera eta bueno, izaten zen, egei esan gozada baina oso inpensua eta aurten guzti horik ez azken urteotan gilditzu da e, arte drama euskal laborategia haiten dela aulestin azte santu ondorengo hastian aztebete girauteu eta bueno, da e, astebetez eotia ikaslea jutei aulestira, egoten dira ba, egonaldia izaten da eta sortze ordu duz hilzen dira emanaldiak aldiak edepa dira gabez, eta pixka da e, antzerkila Euskaraz, eta peda hojia bertako mundu hortan ibizia. Eta gusta urten ere ingo da, hori e, hasti ondorengo hastian. Eta gaineaz dela aurtengoa aurtengo, aurtengo danak emakun biak izango da, egin bat aktuazio ingo da betan. Eta bueno, politxe izango da, ibaitaren, gombiatzeko norraki animatzen badi bad esperientzia bizitzea eta klaseo sea, irekita daude, jendeak partartzeko, apuntatzeko... Bai bai, bai, gaine... Ez dut zertan antzarkiko profesiona da izan, behar berdek, neiko persin dezberdinetako jendeet etortzea. eta oso, oso gustar izaten da bertako esperientzia, jendeet hartzea azko pila jarrita beti ez. Mm. Zeklar, izaten da tope dala nian, orbilatzen, zormenian inizdea, e, Euskaraz hori bai, hori bada da, eh, zaharritako bat, eta eta gero hori baka, da kazu bat, tozina gik usteiko betar, Euskarazabete bai, eta buro bat politia izatea sortzen dana bertan. Taz du nuski hor saltxeuan, ere ez? Ba bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bortzani biliko gabeaz. Bia eskantzatuko guak inegin ez, bai, zeinako kotean jona, oitxor dankankun eagun boli izatek. Baina bai, bai, bai, bai, ondo, usta. Eta, eh, adibidez, antzerkiak ematen dizun eh, mugikortasun hori telebistan, edo, bueno, edo improvisazio hori telebistan etzen eukan, ez? Eh, Martina Asaiua egiten zenuenean, zer moduz eh, esperientzia hori? Jo, ba, jo nik enmenetzi urtetan, guatzen azden peti esatik gauza berdina, baina, hazin nitzan, zaudela, antzerkilean eh, batallantan telebiztaren afungo, eta zaitzak, alako, alako utopiak edo, dena delako plankatzen zuzuez, eta gio aurrera batzuk bertan jarraitzeute, bainan, nikon duatzenaz baitare, telebiztak, baituragoza batzuk, indudablemente antzerkileak ezta azkanak, honeako eta txarreako. Honeako dudari gabe, estabilidadia, alde ekonomikoa, horrek emateizun pakia, zikandaz jentenak behar dengoi, Baina egila da, klaro, antzerkinak emateizula, ba, zugsamiazula, ez? Azkozen diziago zauraktore bezala, e, arriskua handiagoa da, beraz erronkare bai, eta horre or, ba, gehiago, gehiago piste izugogua. Baina guk martinakin, azken guk martin izan zan, oaziz txiki bat, zan, digan, lantaldia izan zan, brutala. Egon ginen, gido hilariz hon John Maia, e, zuzendan izan zegoen Xabi aurreko etxea, ...lipus bertan zebilen, oso etxean gindan eta... ...bertan bat zeuen, ba, bat zeuen igual, gidoian aldak eta kikileak iteko... ...eztakik da ba, egun batean egin piztak inspiratuak bat egun den... ...alako bat, zer gauza sortzen zan bat zeuen lekoa baitan esartzeko... ...os ondo pasatzea, gara, izan izan zala... ...ba hori oasiz bat, zala komo, bueno, martinatageon depresioa sartuko zaigu... <risa> <zola, risa> de ...baina, baina ondo. Eta bada bada murrizagoa hortan baina bazka beste gauza batzuk bai igual chikileagoan lanekia da igual gestuarga balio gehiago, beste gauza batzuk lanseie mm -hmm. nah, ant antzerkia da intentsuagoa du gabe hori da ez eta acaso bueno, esan esa un ekonomiko económico hori bueno, instituzioak eh, antzerkiarekiko daukan eh, jarrera nolakoa den esango zen ibuke, bueno zuk behelen, E, pertsanan bizitzen duzula igualez, pixka bat, bai. e, a, autoa egiten dute, edo, edo sentitzen zarete pixka bat. Oh, ba, pff, zaila dago, Suntu, zarez, zaila dago, zaila dago, zega biltza, gea, bueno, betikoa, ba, kultura izuzela guntza amaten zailo, ordu nuzen bizitzen ba, ez da hola, ez da hola, zo behar dan, zo portia, adibidez guai, lepetitzea eta bedepen taldeko ekilarian errautxak, eta e planian, eta horriku zezu adibidez, desberdintasuna, berailek adibidez, iparraldekoak izanik, badakate Frantziako gobernuan zea, ban, errealidadia desberdinada e, aktoren zat, eta hainbat artisten zat. orduan Hor duan, ba, abantaila batzu daude bertan, bertako reglamentazioan, berailek, ba, horieta zere, ba... Era era bizituzela keza bali gure realitatea desberdila da. Orduan claro, ba klar, gure saia, fazentsutan saia da subventsionaldetikan hainbat eta hainbat konpanya gaude, ba bata bestean onduan, xa kompetentzia bezala bilakatzen gala proiektuak erakutsi zera gutxi eta diru laguntzen matei zutenian askotan ere gertatzea, bein altzergia lortuta edo Antzerkila taularatuta, ezta kasula zirkuito bat sostengatzen duna. Ez zakasula lur erakutsi. La censura danibez hori ba gukein dugun azkena honekin errautzeekin ba, lortu dugu ia modu miragarri batian, zein izan ditugu pila, eta oraindik badazkagu baina lor ba, e, claro lortu dezu bakatxea gehi dezula eh claro que igual va ba, ba, e, euskara da lana, eh bertsolari batzu geintzu desain, hainbat elementu dira ditugu ba, zartu dala nola baita, gero funtzionatu dula, baina ez da bat errexa eta egia esan orokorrian ez dago apoio haundi egirik eta eta zaila dago asuntua. Gero, baze, e, nik ezaren igual baina ze malitako enkontra ezerrez, baina bainian, aukeran bat beti da zirkuitok erestia arriskatzen ez. Mm. Eta gukagioz, mm. antzerkuela bezalaia, ja, izen bat izatera ere iritsi izan gara, baina baina ikusezu haitare programatza aien ditan ere hor bada hola lan askoiteko, ba hori, ba, zirkuitu agera indartzeko, es, sensibilizatzeko, leku haiteko talde berrieize gure ondotik ere zein bat eta hainbat, eta ba nahiko eskeletiko da on zirkuitu badala. Bai instituzioa bai e, zirkuitu aletitan, antzokien antolakuntza, udaletxeak, bueno, eskeazita ez es, bukatu ez. Horregatik, komentatzen zuan hola, ba, Ba, bertxo lariak zentzu hortan ba, izan direla lako eredu ere bai txikitikan mm -hmm. ere hazi dielako. Ba, pixat, herrietan, ba, am amate urrak, eh, zantzerti amate urrakatik hazi, sensibilizazio puntu bat. Osa, ze instituzio laguntik egen daiz behizute, edo murritza baldi bada laguntza bintzat, ba, herria horregotea, eh, takindola esan, ba... Baila es, baina... Bintzat, kide bezala, ez? Eh? Bai, igual ere gira da ez, esatu duzu naue, eh? gizarte aldetik ere, instituzioak ez utea postu honek egiten, baina uste duzu Euskal Herrian dagoen jenerteak ere baduela hola ohitura antzerkia ikusteko, bai igual, ez musika ma bai kontzertu dela joateko ohitura bilago, claro. sinema, telebista, baina antzerkiariiko? Ez, baina ni core jo, e, beti gomendatu izanlego eta ipa, eta Euskal Herrian, ego Euskal Herrian baina asko zero ohitura gehiago dagoela eta izugarria da. Gola, e, eh no zepederik solo la cual. Horra dibidez 100.000 baltson luko ez jendia, ba Maori, ba es, eskolan ikastolan bertan sensible sexistebateel, balzerkia lan transfer ezeleragitzen eh hainbat eta hainbat gau zaiteko. Ordun eta dao ikusten adingusitako ading guzitako jendia iparra adi e, beste eoteko modu batekin ta egualdian beste modu batekoa gea. Eta, oina baitzen da, netzako bari baizkuntzaldetik dudari gabe. Daula beste, jorratzeko bide luz ze luze bat edelik, ales. Mm -hmm. Bueno, eta esan duzu, ez? Zerrautxak eh, obrarekin onain zagiltzate topera, Dai. obra pila-pila bate egiten, eta oraindik ere ba, urrengoia betetan ebi kozarete, ez, urbarna, eta aizu arrezko jen bete-beteak. Ba, ari eh... Bai, pasada bat izaten nahi eh, da, egila zan oso, Bonses prinsipoli, jaz, bat batia daitea, kruak bete, bete bai, eta daude, bai, eta hori bai, gara, ez da, du guaitaren, bueno, errautxak eta gero, aurkitzan jari berriz ere, euskal herriko errealia diak, <tusurra> eta horre de presi eta horriko, baina, bueno, horrein kontrainko, baina, bai errautxekin pasara, bat izatea nahi, da, oso, oso, no. Errautxa da kanan ustez da, zendiarekiko, zubi asko da, erreferentzia asko, eta, eta padakao, igual, ba, Euskal er, referentzia euskaldun euskaldulaz, korabaletzera igual ba 170 garrena marka gan jaio jaio ginen zako, ez? Eta ba, oi gerak zela subila eskola dela, ordun publikoak disfrutatzenela pila bat. Bai, ez. Generen ba, komentarioak eta beti ba, euskalkien historia hauetira, ez? Ba, ikusi zen ere gutziazu bida Isabelen obraren arrakastare, pixkate euskararen jolas horretatik badat right. horrela eta hau ere, ez? Jendeak asko komentatzen du, ba, igual Bizkaitarrak Nafarrareri buruz edo Ba, jori da. Horrezke horra argi egon da ez, nora izan den ba, ba nahi hori simun fuisen zuzendariak eta eta izantzula, benetan oso aukera, ose, oso azerpatu eta gainera ba, oso egokia ez, eta oso no funtzionatu dula. No, bakotxak beren euskalkian itzaitia, hori zetaginara gurrutxakor naparra na sartzen duk pilin personajian eta, eta man esekere zuberotarraz itenduta, bera... bera la forniko ostuela de bela fardarra goitzen <laughs> baina, baina bai eta eta bai dagoza da bada, asko kezote uteko goza da, gozada euskalki desberdinak bertan ikustia ez, eta eta bai eskerzekoa da bueno eta aurrerantzean proiektu berririk edo daukazu edo bada bada ba, badisa eh? hor dakatugu jarri ikatera du liburu bat urumeantzako ipuinak egiten Eta bertan badu lipus eta dehiagutaldekoekin e, proiektu bat egiteko gogoa, londai kastoletara joan analizango garen pixabat, ikastoletan ipuinauekin zeo egiteko hoelikan lantzeko daukagu, daukagu zerbait, da hor. Eta gero bezalde, boleika konpainiarekin ere estrenatuko dugu ilgargiaren diandeak, haure aurrentzako, haure esparrua tokatzia, De la, de intenta, de la, en yo, ah, bueno, eso ha enjugazeu making. Ahora que bueno, Madridko tipo batekin Bueno, y el dicho ha beneska. de Bueno, eta hain beste lan egiten eta hain mugitzen azkenan ze irun faltan botako duzu edo, ez pixkat? Joa betxo, oa urnietan lan ian goizero, eta azkenian ian, claro, bilbon urnietan, eza bilbotik urnietan egortzio zapateret biablea eta amaneetxea, naho, azken, irunnen falta botazioa, hainaz, uztekentzen, bilbora bultatzeko boboa tina. Eta <girritan> pixkat nire txetxua indefendentzioa, baina oso guztoa, egin ezan gustora. Eta, eta ba, iber beti da, mazazkanean zure zure lekuare bada, lagun ono nina kemen daude, eta, eta beti da hor txera gazu, imposible irunkentzia. <gum> Irungo jendien bat ez da, jazik. Beno, ba, amaitzeko, ez bueno, dakitzer bai gehioago aipatu nahi dituzunzuk, zure albeti? Ba, ez. Ba, goza bat izan dela, zuren niztean, <gum> eta eta eta eskerrik asko, bertan parte hartzea, hartzea, eko bonbila pena biartzea Eta, bueno, egun baino lehen, akaso, jartzen dugu, bueno, garkoan zuri bidailagun joli Holiday itokatu zaizu, saio guztian zerar, eta urrengo saiorako gomendapen bat egingo zenigu musika jartzeko? Ba, agertzita, tikatita, ba... Arrapatutai dugu, gara. Arrapatutai dugu, gara. Leonarkoen, bat jarriko dugu. Zin? Leonarkoen. Horrengo ba, bueno. ba, astean en, saioa entzuten baduzu eh, Leonarko negongo da Jo, eh, baki duko <laughs> <laughs> Ba, miren, mila esker benetan, eh gurekin egote batik eta vale. ba, berru orrengoan zu ba, estenatuki gainean ikusteko aukera dugun Ojalak, ojalak, ojalak, ozartak daundi bat Eta jakin, ben hori, antxeterratia atzuen, bozera bozeragailu bezala hartzeko aukera baduzutela Edo zer gauza Bile. ekarri eta hemen informatuko dugu Vale, primero, va a dos, eres que ricasco Suri, miren, mi yesquer, sorteo Adiós Bye, adiós Antilasma Adiós Please come home Cause your mama's all alone I have tried in vain never know more to call your name When you left you broke my heart Because I never thought sei um. lost with heart eta ikusten denez ez da inor animatu gure asmakisuna miren eztu ez su mikra zure asmakisuna az eta deitsera Hortaz telefona jarriko ditugu berriz ere edo estela badakizute honekin abildua gmailera idatzi <laughs> al deus Bonjour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 Bueno, ba, eta, zuzenean esta deitzeko aukera baduzute, eh Mirene, gorentzo bertan, asmakizuna que suena du. Hai, nien? Mirene? Eh Zeitze, nugu Mirene. Ez da eingo. Azerrate una, sencurate <laughs> <Zain>, nozu. Lo <laughs> que <laughs> se valió, lo que su <Zaukezu>, poder eta nice. <laughs> What's it you to try? Amango <laughs> erantzuna ta rela ezte de jende hamarratzeko zuri. You've made your kill Cause you Zena ez, galdera berri batatzea? Bai, baina jena dituko du Zarete kaka batzuk ez zute deiten bestela egin aluguna da eh, Rihotxak.info nentzun aldenez eta eh, jarrial dira horrela iruzkinak Bai es? Ba, jendeak hor bertan ere eh, Jarri alditu da, eta, orra, Edo bide batez edo, edo faze, buken. faze buken eta bide batez Ego eh, Ba, propaganda berriotxak.info, badak izute gure asaio guztiak bertan zientzilikaturik daudele, eta nahi dituzunean entzun dituzkezuela. Begaz, ez duz da, eskusarik. Hori da. Hortuan, hori ingoigu ez? Inorkezuen ez deitzen ez du emango horrela erantzuna bote prontoan. Eta, mire, bota berriz Barriz. eta jendea, bai, eta bestela vale. eurrengo saioan vale. esaten dugu eta listo. Horrela, egun ero, lente jabetzela. Ez ba, gosaltzeko, afaltzeko. <laughs> Amoia Joxepa! Amoia Joxepa, arrela urte bat, asumek iztun berriñakik. Gila <risa> desesperatua, planitxo! Hau da! Bueno, bota, bota! Haber, barri, ahita semea kotxean dihoazte, kotxe iztripu larria egukitza dute, ahita bertan hiltzen da, eta semea hospitalera daramate. Beraz, eh, oso komplikatua da, bera... ...biztileraztea... <risa> Bueno, veria, Dago la ha hecho un Cristo Mutilla. Era dicho no te eminencia de un médico bat. Ba, salbatu dezan, era iristen denean ez dut mainik salbatu zen ere semeada. Tate. Beraz, so what's the use Tate. Pero hasta la que esta esan esatzen, Ba, zer ez da baina ez daia errez hasieran, eh? Ez, es es es. Bueno, eh, eta gaurrez bi Mari Carmen eseser baino kultur gomendio txiki badar daukagu zuentzako. Eta, kontoa da, irugarren urte ez, irungo-dirgune feminista. Argazki lehiak eta bidean martxan jarri duela berriz ere. Mundiala. Mundiala. Argazki. Mundiala. Ikaragarria. Ikaragarria. Eta, eh, aurreko urteetan izan duen, arrakasta izatea espero duen, argazki lehiak eta hau apiriaren hogeitik aurrera izango da, bainon beno, e, horrela, gure entzurea finei bat pistatxo bat emate emango diegu eta piskat gaia eta aztertandatzenesanesan ja ba piskat buruari eragiten joteko eta ze izango da Miren Lantz. Hm. Ez da broma. Ez <hieres> <hieres> emakumeak istorioekin. Ist, bai, ez. Istorioekin H. paréntesis arte. Ez. Bai, bai, bai, claro, bai? claro. H parentesi artean? Da, historioekin edo historiakin. Historioekin? Historioekin edo historiakin. Ah, biak. Claro. Eta historiakin. Bai. Hori da. Beno, eta aurten afi irungo argazkilarien elkartearen kolaborazioa izango dugu. E, Bira lagun izango ditugu guztionetan eta eskerrak, i, esan? Bai, pista eta laguntza asko eskainu behitibute. Uh -huh. Eta e, hori esatearena hiru e, argazki bidalealko dituzutela e, gaionen gaion, arira emakumeak historio edo historiarekin. Hori, gainera oso erratxada, ematen du, kriston, jokua. Ez? Emakume guztiak dituzte historiak edo historia. Pilla bat dan da yan bai, eske oso oso zabala da. Mhm. Mm Ordan buruari eragin sormena landu, pinpan binpan, aurkeztu zeren sari bikainak egongo dira. Eta erakusketa ere egongo da Zabaltza Plazan urtero bezalaje. No is non, pues, mani, Or, Non bai. Horiezan da toren zerta. <laughs> Eskapatu ditzen zaizut. Baia bueno, esan esa daukagu aurten, ba, ba, bueno, ikusirik eh ba horrek urtendan izandako arrakasta eta aurten gainera ba esan bezala firen kolaborazioarekin espero dugunen are eta gehiago animatuko zaretela hori ba, bai eskatuko dizu egu dagoeneko inprimatuta Eta pobreak garelako geitu alduzu. Pobreak garelako, eta nola pila bat borko ezteko zareten horten, ezteko goa inbeste dugu denak inprimatzeko, behar da, esfortzu txiki hori egin, eta baia formatuan... gainera egin bertxo izango da. Da. Da. da. Hori da, gara zuen uh -huh. Hori bai irabazileak ez, eh? Buretzat. Esatzen <laughs> <laughs> baina bueno, egitenan ez dute beste kopia bat zuen zateren. Ba, hori da, loropitzka bat kontu honekin, zeren edo nork parte hartu, aldu, kamera digitala edo ez digitalarekin, hori la, usarritira ere balio du, argazki ona bada, bat, zekristo, bez? Bai. Eta ere, ba, okera ezberdinak izango dituzetela irabazteko, ze, bueno, a, jongo gara ipatzen, baina sarion mota ezberdinak egongo dira, bai, e, batzuk profesionalak, besteak erriko jauak, eta, bueno, ba, duzetela okera. Hori da, hori da. animatzeko, ba, pitzka ja buruari, Eragiteko eta ba, oinarriak lakasita.org jarriko ditugu, dena jakin dezatuten, zer, zer zeintzut diren eskatzen ditugun kontuak, soporteak eta epeak, nora bidali, gazte informazio gulegora izango dela hori ere badakigu, baino, beno, ya emango dugu zehazki guztia. Eta, hau guztiakin... Ba... Ba guaz. Ba guaz. Ba guaz. Bai, bai. bai. bai. hemen dik bihazte arte. Bai. Meni, e... ba, beste elkarrezketa bat izan gogu. Baina baditu meni. aukeratzeko moduan. Interesgarriak, interesgarriak oso. Zuek hemen geratu, antxeta irratian, lanugaita bederatzi.sazpi. Eta badakizuta egonekin nero bero bi astelenetik bein. Eta bi asteletik bein ere, arratxaldeko ordubietatik iruetara entzuteko aukera bautzutela. Eta ere, leno mireneko nesan duen mesala, erriotxa.info, antxeta irratia.com, Ba dire, gonekin faze bukan. Hore da, tuentin kristalonak ere, eta eta honekin guztiak. Eta Twitteran hori bagaude, beraim. Ha, karo, bueno, haber claro, bueno, norbeitek erakusten digun hori erabiltzen. Baina <risa> <risa> bagaude, existitzen gara, beraz, bagaude. <risa> Hore da, guzti honekin musio handi bat denentzat, eta hemenik nik bihazte barbarte. irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info love the looks of you The love of you The sweet of you The pure of you The eyes, the arms The mouth of you The east, west, north I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me do. For